הזיהוי הזה, נגיד אם לך יש איזה כאב ואני מזדהה עם הכאב שלך, זה עדיין לא אומר שכל כולי הכאב שלך או כל כולי אתה. יש חלק בי שמזדהה עם הכאב שלך, יש שם הרבה חלקים אחרים. אוקיי, אז זה בסדר, אני מקבל את זה. אז אם גם ככה את מתייחסת לגוף, זאת אומרת, בתור זה שהגוף זה חלק מהדברים שאני מודע אליהם, כן? אבל, אבל זה לא היחידי, okay. זאת אומרת אני יכול, או כשאני מבין, אז אני מבין שהאחר הוא כמוני בדיוק כמו אני. בהחלט. Okay. אז, אז, אז זה לא ההגדרה של הזדהות כמו שאני מגדיר פה, ואז זה גם לא גורר סבל. Okay. זאת אומרת, זה שאת מודעת לגוף שלך, את מודעת למה שקורה, okay. את מטפלת בו, ואת אפילו מטפחת אותו, זה דבר אחד. אבל אם את נותנת לו אקסקלוסיביות, ואת אומרת, אני רק הגוף שלי, אני יכול להיות עוד דברים, אבל מבחינה גופנית, כאילו, אני רק הגוף שלי, זה נקרא הזדהות. אם הוא לא בסדר, אני, אני לא בסדר. כן. כן. בלי להרגיש, או את הדימוי, דימוי הגוף שלי, כן. אני לא יכולה לדמות גם אצל בן אדם אחר. נכון. ולכן, יש הבדל בין להאחז בדבר, כן, העקבות של הגוף, כן, של קרקע זה וזה, כן, ובין לקבל שזה חלק ממני. נכון, כן, בהחלט, זה חלק ממני. זה חלק ממני, אבל גם האחרים הם חלק ממני. נכון. עכשיו, על פי רוב, אתה משתקף כן, על פי רוב, כן, נכון, על פי רוב, אנחנו יותר מודעים למה שקורה לנו מאשר למה שקורה לאחרים. וזה גם נורמלי, אבל אנחנו צריכים להיות מסוגלים למשל, לעבור לנקודת מבט של אחר. יש לי שאלה בעניין. זה ידוע, בעניין הזה גם זה עלה לי כשארמה, שבעצם גם המחשבות שלנו זה אחד מהחושים. כן. אחד מהחוויות שלנו. כשאנחנו שומעים, כשאנחנו שומעים ורואים גם המחשבות שלנו, זה סוג של, של חוויה. עכשיו, כשאני מנסה לעלות או לרדת או לה... להתעמק לה... מודעות ולהשתחרר מה... את... איזה שפה יש לי? צריך אין לך שפה okay. ואתה יכול, אתה יכול לחיות גם בלי שפה. זה לא אומר שאתה מאבד את היכולת של השפה, okay. אבל אתה מתחיל לקבל חופש עצום, כי אתה רואה שאתה לא חייב את השפה. כי ברגע שאתה משתמש בשפה, אתה כבר מגביל את עצמך, אתה כאילו במרכאות מגביל את העולם, אתה מחלק שפה אותו. שפה זה דבר מתנה? כן. מסמצל. עכשיו, זה ברור שאנחנו צריכים שפה בשביל קומוניקציה עם אחרים, זה ברור שאנחנו צריכים שפה בשביל, בין... בשביל לתכנן, זה ברור שאנחנו צריכים שפה כדי לכתוב. דווקא הקומוניטציות העמוקות יותר, עם יכולות שפה, להיות גם בלי שפה, שפה. כן. אבל ברמה הפשוטה, כן. זאת אומרת, לשפה יש תפקיד, אבל אנחנו טועים אם אנחנו חושבים שבלי שפה אי אפשר לתפקיד. אפשר לתפקיד. עכשיו, ברור, כאילו, ש... וזו לא הדוגמה הטובה, אבל זו דוגמה ראשונית, כאילו שחתולים מסתדרים מסוים בלי שפה. עכשיו, אני לא ממליץ שנהיה חתולים, אבל אני ממליץ שיהיה לנו יכולת, מפעם לפעם נגיד, להיות קצת כמו חתול. אין בזה שום דבר רע. חיים שלהם טובים. אנחנו לא חייבים, זאת אומרת, זה לא שאני לא יכול להפוך בחזרה להיות בן אדם חברתי. אבל יש לי פשוט עוד אופציה. עכשיו, חלק גדול מאוד מהזמן, אנחנו יכולים לא לעשות כלום. וזה המנוחה הכי טובה. זה לא אומר שאנחנו, הופך אותנו לזה שאנחנו לא יכולים לעשות כלום. יש לנו את לעבור בין עשייה, מוד של עשייה, למוד של צפייה. וזה מאוד מאוד נעים. כי אני לא באמת אחת. כן, שמולים. יש... היינו בסיור ליכוד, התבחור בשם אופק. עכשיו, אז הרבה מ... הוא לקט והוא אוכל מה שהוא מוצא, וזה סיפור שלם, לא, לא, זה לא זה, הוא מכין את השירות עד רמת המשפחה, לא עד רמת המינים. כן. והוא מוכן גם לאכול דברים שהוא לא יודע איך קוראים להם. כי מה זה משנה, הוא מריח, הוא זה, הוא טועה, הוא יודע שזה בסדר. הוא ממשיך לאכול את זה. בדיוק. זה הדוגמה. כן. הדוגמה של קרישנמורט היא יותר רדיקלית, והוא אומר שהילד הולך עם אמא שלו, והם הולכים בשדרה, הם רואים משהו כזה עפרפר קופצני כזה וזה והילד נורא נורא מתעניין וזה אז האימו אומרת לו זה ציפור זהו מאותו רגע הוא כבר לא רואה את הדבר הקופצני הזה אלא הוא רואה ציפור רואה וה... הוא רואה כמעט את המילה ציפור ואז הוא מאבד כאילו את הראייה הרעננה של, ה... של הדברים וכנראה שגם אם אתה יודע יותר מדי בוטניקה, מבחינה מסוימת, כן, בדיוק. ברגע שאנחנו מתייגים את זה, משהו, מצלום משהו, כן, מתייגים מאוד, עוד נוסעים הרבה, מתייגים פחות. כן. תעשי דווקא בוטניקאי שמתייג ומכיר את כולם. אז הוא מחפש אותם, והוא רואה אותם. אתה הולך באזור של צמחים, ולפעמים אתה לא רואה כלום. הוא, בגלל שהוא מכיר את המינים, אז הוא... נכון. זה גם קיים. אבל שאלה אם הוא רואה אותם. שאלה אם הוא רואה אותם. זאת אומרת, כשנמורטי אומר, אתה מסתכל אבל כשאתה מסתכל עליו ואתה רואה עלה, אתה לא רואה את העלה. אתה רואה עלה. עכשיו, אותו דבר הוא. יכול להיות שכשהוא רואה ורד בן חוכים, אז הוא רואה ורד בן חוכים, זאת אומרת, וזהו. אני לא יודע. זה נורא הולך עם חלק כזה בשטח, אז הוא כל הזמן מגלה דברים, ואדם אחר שהולך בשטח, שלא מכיר את המינים ואת השירות, אז הוא הכל בשביל הצמחים. ודווקא הוא, וואו, וואו, וואו, יש כל מיני כאלה. כן. אוקיי, אז... אם, אם אתם זוכרים מהסיפור מה, מה של הבודה שהוא היה בארמון ויום אחד הוא יצא והוא ראה אה, אה, כל מיני, כל מיני דברים אז הוא ראה איש חולה והוא ראה איש זקן והוא ראה איש מת והוא ראה אה, פתאום ואז הוא ראה גם פתאום איזשהו נזיר שהיה כזה אה, אה, מאושר אז זה הבסיס כאילו, כאילו של, ה, של הסיווג של הדברים שגורמים אה, אה, סבב אז זה לידה, הזדקנות, מחלה, מוות, ותקלות בנסיבות שמעבר לשליטתנו, וניתוק מאנשים, דברים, במקומות שבהם אנחנו חושקים, והנושא... מה? לידה זה הם מגדירים... כן, הוא מגדיר את זה כסבב. ומי, ליולדת או לנולדת? שלך. ליולדת. גם לנולדת. בעצם הוא מגדיר את זה לנולד, זאת אומרת. כן, הוא בוכה, הוא פתאום יוצא לאור וקרלו. אז דיין אמר שהוא סובב מדיכאון שלאחר לידה. סבל, אתם מכירים את הסיפור הזה על האיש הזה שיושב, שעומד בבית חולים, בבית יולדות, ואשתו שמה בחדר לידה, הוא מסתובב הלוך וחזוק, ככה חסר מנוחה, ויוצאת האחות, והוא שואל אותה, נו? והיא עוד לא, חכה. אז הוא הולך ומזיע ורץ וזה וזה ויוצאת שוב פעם האחות ואומר נו נו חכה חכה זה מתקדם זה בסדר ואז הוא שוב פעם רץ והולך ומזיע וקורע את הזה ויוצאת האחות ואומרת לו מזל טוב אומר, נו מה יש? אז הוא אומרת לו בת ואומר, oh, ברוך השם שתוטו <עש> למה ברוך השם? היא לא תצטרך לעבור מה שאני פה עכשיו עברתי ככל שרואים הוא סובל, עובדה שהוא מופק. הוא היה מפסיק, לא היה מופק. לא, זה כמה מופקים. אבל שאלה אם הוא מופק, הוא סובל. לא בסדר. בואו לא ניכנס לוויכוח מעמיק. האם, זה... מה? לא, זה משאר לזה דבר אז כל מיני, אז כל מיני... אז כל מיני דוגמאות של סבל, כאילו, פחות או יותר מהקל אל הכבד. אז זבוב שמזמזם בסביבה, סבל. יתוש, יתוש שמזמזם, עוד יותר. יתוש שעוקץ אותנו, עוד אגב יתוש זה לא עוד יותר, רק בגלל שאנחנו יודעים שהוא יעבור. נכון, אבל... אסור אפילו יותר טובה מהעקיצה, כי עקיצה זה זהו, זה כבר קרה. נו, רק בגלל, הכל רק בגלל שאנחנו יודעים משהו. לא בגלל הדבר כשלעצמו. זה לא נכון. לגבי יתושים זה לא נכון. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אם לא היית יודעת מה זה יתוש... אני עכשיו בחוויות היתושים כל הזמן. נו, אם לא היית יודעת מה זה יתוש... אולי, פתאום זה כואב לי ברגל. אה, אבל לא, הזמזום. לא, על הזיזם שלו. כן. על המצאה זה סיפור אחר. הזיזום זה בגלל... זה לא מפריע לי, מפריע לי הקצות. אני הולך לדבר על חשים אותך על חודרים. בסדר. עוד כל מיני... זה רק דוגמאות פשוט, בשביל תכף אנחנו נכליל אותם, אבל חם לי. לא הבנתי את המורה בשיעור. כואב לי השריר. יש לי התכווצות שרירים. נקרא לי הש... אוי, זה באמת כואב. אתה מבוא מזה? אני מרגיש שאני שמן, אני מרגיש שאני רזה. קיבלתי ציון נמוך בבחינה. נכשלתי בבחינה. זה פחות או נמוך מנקרא לי השריר. זה לא מאותה משפחה. כן. ההורים התגרשו. מכירים את הסיפור על הזוג הזה בן 95? שמגיע לרב ואומר שהם רוצים להתגרש, אז הוא שואל אותם מה עכשיו? עד עכשיו, עכשיו הילדים מתו כבר, בסדר, אפשר להתגרש, גילו לי שיש לי סרטן. היה מוות במשפחה. עכשיו, אנחנו מנסים, כבר דיברנו על זה, אבל פה זה המקום בעצם. מה זה כאב ומה זה סבל. אז כבר דיברנו על זה, אני חושב שכבר כולם יודעים, אז אני אחזור על זה רק בקצרה. אסף אולי לא מכיר את זה. כאב זה כאב וסבל זה סבל, שוב, זה הגדרה. כאב זה דבר או פיזי או נפשי שקורה, וסבל זה אותו כאב בתוספת מחשבה. מה שאתה מוסיף לכאב. כן, כן. <עכשיו> למה זה ככה? כן. למה... עכשיו הכאב זה משהו שבא עם ה-count זאת אומרת, כשיש לנו גוף עם עצבים, אם לוחצים בצורה מסוימת על העצבים או מגרעים אותם בצורה מסוימת, זה כואב. ונגד זה אין מה לעשות די. ולא צריך לעשות שום דבר. ו... פצע, ש... מה? פצע, כואב, יכול לכאוב, כן. כן. עכשיו, אותו דבר, אם אנחנו נמצאים בקשרים עם אנשים, זה מתכון לכאב. אם אנחנו בקשרים עם מישהו, והמישהו הזה קרוב אלינו, וקורה לו משהו, אז כואב לנו. עכשיו, כל זה כאב. מתי זה הופך בעצם לסבל? בצורה הכי, הכי אה, אה, אה, תמציתית אפשר להגיד, כשאני חושב שזה לא בסדר. או שאני חושב שזה יכול להיות אחרת. או שזה צריך להיות אחרת. זאת אומרת, אם אני הולך ודורך על מסמר, זה כואב. אם אני אומר, איזה אידיוט אני, אם הייתי שם לב, לא הייתי דורך על המסמר, זה סבל. אותו כאב, הופך לסבל. רגע, אבל אם אני חושב על הכאב, אתה אהבתי על מסכים, כן, כואב לי, כן, אני חושב על הכאב, כן, היא כואב לי, זה אדם, אני לא יודע מה, כן, זה בסדר? כן, זה כואב, כן, זה כואב, חושב מה יקרה, יועידו לי את הרגל, ומה יקרה, ומה זה, אז אתה הופך את ה... אני יכול לצאת לספר לקבל את הדרכו, אני יכול... אבודה מכיר סבב להצמדות. תעשה חיתוך של הדברים שם. כן. כלומר, הצמדות זה אקוווילנטי לאי קבלה של ה... לא, הצמדות, כן. הצמדות זה תמיד, זאת אומרת, או בסופו של דבר זה הצמדות לדעה. עכשיו... רגע, רגע, רגע. עכשיו, אם יש לי דעה מסוימת על איך העולם צריך להיראות, למשל העולם צריך להיראות ככה שאני לא, לא, דורך על, לא דורך על מסמרים, <laughs> או שלא כואב לי, או שלא צריך okay. לכאוב לי, okay. זאת הדעה שגורמת לי לסבל. Mm -hmm. תמיד זה ייצג... למה יצר... מה? זה שני דברים שצריכים להצטרף. Okay. אומרת, <laughs> צריך להיות כאב וצריך להיות דעה שהכאב הזה הוא לא במקום. כן. וצריכה להיות היצמדות לדעה הזאת. אז אם אין כאב, אין, אין בעיה עם היצמדות? אם אין כאב, אז אין סבל. אין סבל, אם, אם ככה, אז אין בעיה עם, אז, אז היצמדות לא מה שקוראים לסבל, אלא החיתוך של ההיצמדות עם כאב. זה לא, זה לא בהגדרה, זה לא מה, מה, מה. שנאמר. אבל, אבל אם, אם ההיצמדות, שוב, אמרנו ככה, אם אנחנו נדבר כעת על... על, על דוקה דוקה על, סב, סב, על סבל סבל. Mm -hmm. אם ההצמדות היא למשהו, למשל, ואתה רוצה שהוא לא יפסיק, mm -hmm. אז זה כן גורם לסבל. Mm -hmm. אם אתה מצמד למשהו שאתה חושב שהוא צריך להיות שלך, או עוד איננו, דבר, זה, זה, זה כן אפשר גורם, אפשר. זה כן סבל. Okay. אבל שוב, זה בעצם, הבסיס... אבל, okay, זה סוג של כאב. כי כן. הוא כן. רגע, אני, נגיד, אתה חושב שבעולם לא צריכים להיות מסמרים. כן. כן. לא תדרוך עליהם. כן. ובאמת, אין בעולם שלך מסמרים. כן. כי לא דרכת בעולם מסמרים. מסמרים לא יגידו מולך כאב. לא יגידו מולך סבל. אין לך לא כאב ולא סבל. נכון. ממסמרים. כן, ממסמרים. נכון. דבר ראשון, כן, נכון. מה אתה עושה תראה מסמרים? אתה לא תראה אותו אתה לא תדע מה אבל אם בעולם שלו אין מסמרים והוא רואה מסמרים. זה מאוד מעניין. אז אתה יודע שזה מסמר. ואז כבר די, אז זה פחות מעניין. כן. נורא קל.